En kväll i tunnelbanan Alla dagar som är Alltså Martin, banan. vad har du på dig? En kväll i... Va? Alltså de jeansen är ju så tajta så du kan ju inte andas Ja men det är för att jag ska liksom se cool ut När jag ska försöka komma med i noise Som trummis ja, men, du kan ju inte komma med De har ju förresten fått med sin originaltrummis nu Robert Klaassen Jaha Så det är nog ingen idé Och dessutom så spelar du ju bara jazz Ja, men jag gör ju ljud I make noise Ja Your life is dull and gray. My only is hey, hey, hey hey. Let's go crazy in the wild. and if I just Hej och välkommen till avsnitt 127 av Bonuspappan och plus mamman, en podd om livet i en bonusfamilj Med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Vi sänder i samarbete med Hallands nyheter. Dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omnägd. Och du som inte bor i Falkenberg eller Varberg med omnägd, du kan ju läsa den på nätet www.hn.se och det kan alla ni som bor i Falkenberg och Varberg också göra. Ja, och bor man i Varberg och Falkenberg med omnägd, då kan man även få tidningen i brevlådan i pappersform. Det tycker jag är härligt att sitta och bläddra vid frukostbordet. Ja, det är ju så vi är uppvuxna eftersom vi är så himla gamla. Du är i alla fall. Ja. Veckans gäst är SVT-journalisten Pernilla Gillback. Och hon är ju aktuell med en bok som heter Tonårsdrömmar. Nois, Hasse och jag. Och det handlar om hennes tid när hon var ihop med sångaren Hasse Karlsson i bandet Nois Och det var ju tidigt 80-tal då. Mm. Och så kan ju vi här i podden komma med en väldigt spännande nyhet. Så kanske inget annat media, medium, media get media har kommit med. Ja, just det. Om vi nu ska räkna oss till media. Men vi har ju en liten rolig nyhet, nämligen att det är på gång en musikal om noise. Och det kan då bli på Lilla Cirkus ute på Djurgården och det sägs att Robert Lilhonga är regissör. Och jag vet inte om du minns hans debutfilm, den hette Hata Göteborg. Åh! Oh. Jag gillar honom redan. Den har jag sett faktiskt. Och där är ju Pernilla med lite som bollplank i alla fall. Ja och jag kan faktiskt säga att det kommer att vara på lilla cirkus. Det är inte bara som vi tror. För jag har ju fått lite inside information. Jaha, spännande. Sen har ju Pernilla en väldigt spännande familjehistoria att berätta också. Bland annat eftersom hennes dotter fick barn utan att veta att hon var gravid. Mm, det är lite spännande. Ja, och ska vi ta en titt på veckan som har gått så är vi just nu i Gamla stan i Stockholm. Mm, det har blivit ett nytt litet häng för oss här. Jag gillar Gamla stan. Mm. Du gillar inte Gamla stan för dina härliga rullväskor som du alltid vill ha med funkar inte mot kullestenen. Ja, jag är rädd att de ska gå sönder bara, men eh, än så länge har de hållit. Mm. Och vi är ju här för att vi egentligen, eller i alla fall jag, hade tänkt att se AIK ta hem SM-guldet. De slutade ju visserligen på topp med en vinst- men tyvärr så var det ju Djurgården som blev svenska mästare. Och det är ont i mig att ens säga det- så jag vet inte om jag ska ta en liten paus nu. Nej, vi går vidare. Även IFK i Göteborg avslutade med vinst 7-1- men hamnade väl på sjunde plats i tabellen, tror jag. Mm. Och på tal om gamla stan då och det vi sa innan- så har jag ju träffat kusinerna Julia och Karina. Och Karina kallas ju trollet sedan noise-tiden. De har ju varit noise-fans i 40 år. Det är otroligt faktiskt. Och träffade killarna när Karina och Julia bara var 13-14 år. Och har sedan hängt med bandet runt. Så jag träffade ju dem på Majas vid havet där jag jobbar ibland. Mm. När de säljer lite merchandise. Och nu träffade jag alltså Julia här i gamla stan. Där de har sin butik Smink- och perukmakan. Ja, just det. Och var det så att Karina kallades trollet för att hon var så lik keyboardisten där, Freddy Hansson? Ja, precis. Så var det. Mm. Han dog ju tyvärr för tidigt, precis som Hasse Karlsson, sångarna. Båda hamnade ju i drogmissbruk tyvärr och fick sjukdomar av det. Och det berättar ju Pernilla lite om i intervjun som kommer senare. Mm. Och eh, Julia och Karina har också haft en noise-utställning. Och den kommer få lite nypremiär nu i sommar här i Gamla stan. Så den får ni inte missa. Nej, det skulle vara kul att se faktiskt. Sen så sprang vi ju på P.O. Thyrén. Han är ju den enda som har varit med i bandet ända sedan starten. Och eh, det var när vi skulle låta ut en sinera Jag sprang bok. på och sprang på. Vi jagade honom intensivt. Nej, det gjorde vi inte. Vi <laughs> fick bara inte riktigt till en tid då vi kunde träffas. Men till sist så fick vi autografen till den bok han har skrivit som heter Noise, tror jag. Mm. Sen så är det väl på gång även en dokumentär som görs för SVT. Och där har ju Julia och Karina då lämnat lite unikt material de har ju gjort inspelningar bland annat under alla år så det finns eh, ljudupptagningar som inte har hörts officiellt. Mm. De måste ju nästan vara Nois största fan mm. och Julia beskriver ju sin passion för Nois med att hon, hon finner styrka och eh, kraft i deras musik fortfarande. Ja, Hon sa det just att det har varit hennes styrka genom livets alla krokiga vägar. Och att eh, när hon lyssnar på låtarna så får hon 100 välbehag och energi. Mm, det är häftigt. Mm. Musik är väldigt häftigt. Det slår an en sträng hos oss människor som får oss i kontakt med vår högre makt tror jag. Jo men det är, framkallar ju bilder och sådär också på ett helt annat sätt tycker jag. Än om man ser en film. Om man bara har musik så kan man tänka mer kring dig själv. Ja, men jag känner ju att jag hade inte kunnat ta mig igenom alltså separationer, skilsmässor och allt möjligt som man har varit med om i livet utan mm. musik. Mm. Och det hoppas vi ju att det smittar av sig lite på barnen. Det känns ju som våra barn där hemma som vi har varannan vecka gillar musik på lite olika sätt. Både att spela och lyssna och dansa till och så. Mm, och på tal om barnen så har det visserligen varit det vi kallar för barnlös vecka. Men det har ju varit höstlov. Ja, just det. Det kallas väl officiellt numera läslov faktiskt. Va? Det är lite töntigt men det står så i alla Det är jävla. klart att Papper. du vet det eftersom du är lite töntig. <laughs> Jag gillar att läsa. Mm. Så att i alla fall, de har ju dykt upp hemma hos oss i några omgångar. Helle bland annat var ju hos oss i tisdags. Då åkte vi till specialfarfar och specialfarmor. Leif och My. Vi har dratt ihop det nu så vi kallar dem för svarfar och svarmor istället. för Det är det. så långt att säga specialfarfar. De är ju dina svarföräldrar och mina föräldrar. Och jag tänkte lite på att det är som att vi kallar dina föräldrar marfar och marmor. Ja, precis. För de är ju både farmor och farfar och mormor och morfar. Mm. Så nu är det alltså marmor och marfar- och svärmor och svarfar. Och sen finns det ju en farfar och det finns en farmor. De stora barnen har en farfar och Hela har en farmor. Hon har också en farfar. Ja, just det. Ja, det är lite komplicerat. Men så är det ju i bonusfamiljen. Så det gör ju ingenting. Men det var ju trevligt. Jag kom ju dit sen. Så vi åt middag ihop också. Men det är himla mysigt att Leif och My har ju tagit till sig mina barn som mm. sina barnbarn. Så det är härligt att vi kan vara där. På samma premisser ett lov och bara mysa och leka och ha det kul. Ja, jag tror att de klädde ut sig lite också, pappa och Helle. Ja, jag vet inte. Leif är lite som du. Han gillar att showa och klä ut sig. Och... Mm. Så det kanske var han som hade minst lika roligt som Helle. <laughs> Så kan det nog ha varit. Sen klädde vi ju också ut oss när vi åkte till Liseberg på Halloween. Ja, det var faktiskt extra kul för att vi fick med oss våran vän Lars mm. som har varit lite bunden till sin lägenhet ett bra tag nu, närmare tre månader där han inte har kunnat äta eller nästan ens lämna huset. Så fick vi faktiskt med honom nu och det var jättekul tycker jag. Ja, och det var ju roligt både att gå runt där och sen kolla på zombies och eh, några blev ju lite grämda av mig faktiskt. Ja precis, du var ju så läskig så att folk trodde att du jobbade på Liseberg. Det var faktiskt någon som kom fram och filmade också. Jag hade lånat din mask som är den här onda dockan, Chucky och sen så kombinerade jag ihop det med en läkar och sån här då, så det såg lite udda ut. Ja fast du ser ju ganska läskig ut även utan sminkmattning <laughs> så att det var ju bara väntat att ja. de tyska turisterna skulle vilja filma dig. Sen var det ju en rätt häftig avslutning också när ni spelade på Tobleron i hjulet. Ja, det är som en tradition vi har i, i min familj att mm. vi tar med oss en stor chokladkartong hem. Mm. Heller blev överlycklig, förstås. Ha, vad ska vi mer hitta på här i Stockholm innan vi drar hem? Ja, men nu snart så ska vi ju ut och testa en sån här vegetarisk lunchbuffé på ett ställe. Mm. Det tycker jag ska bli jättekul. Det är ju bra för miljön att äta vegetariskt, men sen så har jag även sett en Dokumentär som heter Game Changers, där de har gjort mycket forskning kring både det här med uthållighetsträning och att bygga muskler. Och det har funnits tidigare en myt där om att man måste ha animalisk protein mm. för att kunna bli riktigt stark. Men nu så är det många som ser fördelar med. En då strikt vegansk diet och en av dem som har börjat äta så är ju Arnold Schwarzenegger. Ja, oh, snyggt du kom in där på att vi har varit och sett den här nya Terminator-filmen, Dark Fate. Ja just det, den såg vi och den var ju ganska lik T2 kändes det som. Det var lite tillbaka till det. var till inte det. alls likt. det var ju jättemycket så här girl power, feminine kraft och tjejerna var ju de som kickade mest ass. Ja, absolut. Och det var ju inte lika mycket men T2 blev ju ändå lite känd för att Sarah Connor då som spelas av Linda Hamilton var en sån tydlig kvinnlig action -hjältinne. Det fanns ju inte så många då. Men det är klart, nu hade de gjort det ännu mer. Ja, men tänkte du också på att de var med som kvinnor, men de var inte de här urtyperna. Bara, åh, vi springer omkring med våra bröst och skriker. Utan Linda, hon var ju... alltså hon, Man kunde ju se att hon hade rynkor ja, ja. och sådär. Och, och den ena tjejen, hon var ju ganska alltså, lång och stark. Och den andra tjejen... Lite, lite mer androgyn hon som... Nett och putit. Mm. Och hon var ju från Mexiko också. Och det är ju i USA är det ju lite sådär att... Låg status ja. Ja, att tjejer ska vara blonda och... Så att jag tyckte det var kul att en kort tjej fick vara hjälte och även att en äldre dam fick visa att man är inte är över bara för att man har passerat 40. Nej, det finns mycket att prata kring den. Plus att det är ju alltid roligt med häftiga effekter och så är ju som äger med där. Och just hans rollfigur har det ju hänt en hel del med, men det behöver vi ju inte avslöja. Sen så har vi faktiskt sett en pjäs också. Det var i fredags som vi var på den här mordgåtan. Mysteriet i Svartrå. Mm. I Okomö Det var farfumär. ju faktiskt oväntat bra måste jag säga. Mm. Skådespelarna var ju visserligen professionella skådespelare så det var ju inte konstigt att de var bra. Mm. Men jag tyckte att det var bra att de var så bra. Ja, Nej, det var, kan vi rekommendera för er som bor i närheten. Kyssarna var så laddade som man blev resan... Man blev lite varm i kläderna när de stod där. Och ja, homlade. det har jag inte sett i ett sådant sammanhang faktiskt. Man var ju som verkligen med i... Mm. de spelar. Man sitter och äter och så spelar de upp olika scener då mellan kanske förrätten och varmrätten mm. och mm. efterrätten. Och, och man blir ju verkligen medryckt i det. Så jag tycker det är kul. Jag tycker att ni ska... Har ni möjlighet att komma till Okomme OK bygdegård så åka dit och få en liten upplevelse. Och jag ska inte avslöja vem som var mördaren men jag kan avslöja att Martin hade fel. Ja, det brukar jag ha faktiskt. Det är härligt att du erkänner det så här det så, i podden. Det är inte så att du erkänner det i verkligheten så ofta. Jag erkände det i recensionen också så ni som vill läsa mer vad jag tyckte kan gå in på hn.se. Hm Sen så var det lite ovanlig mat tyckte jag. Det var jättegott och förrätten var ju sån traditionell skagenröra. Men fasanbörjare har jag aldrig ätit förut, tror jag. Nej, och jag som är lite fördomsfull, vilket jag tycker att jag kan få vara som jag kommer från landet, så var ju maten väldigt liksom, bastant. Ja, det var det. smörsås och det var Potatis. potatisgratäng. Jag åt kanske inte så mycket. Ni behöver inte vara rädda för att inte bli mätta i alla fall ja, om ni det. kommer dit. Det är bra, man kunde till och med begära in mer ifall det hade tagit slut, ja, men det personalen gott, var jättetrevlig. Mm. Det var väl det om veckan. Och då tror jag att det är dags att vi ska lyssna på intervjun med Pernilla Gillback. Hej Panilla, Panilla Gillback. Hej. Och välkommen hem till dig själv. Ja, och till podden såklart. Ja. Var är vi någonstans egentligen? Hässelby trakten? Ja, Hässelby Villa stad. Ja. Till är. Ja. Fin dag här. Mm. Vi sitter ju här i din lilla skrivare. Ja. och du har ju skrivit en bok ja. som heter... Tonårströmmar, noise, Hass och jag, heter Det låter spännande, jag tänker vi kommer tillbaka till det. Mm. Men först Martins fantastiska frågor. <laughs> jag är ju så nyfiken på vilken typ av bonusfamilj som du lever i här. Jag lever i en bonusfamilj. Jag och min man har flyttat ihop och han har barn sedan tidigare, jag har barn sedan tidigare. De är nu 24 och 18, mina barn, och hans barn är ett år yngre ungefär, båda två år. Men sen har vi också här, har det kommit en liten extra bonus för oss, för jag lever också ihop med min dotters barn, så jag bor ihop också med mitt barnbarn. Jaha, oh <laughs> så det är ganska många som bor här. Och han var väl bonus på flera sätt kan man säga. Han var verkligen en bonus på flera sätt. För att jag och min man när vi flyttade ihop tidigare så tänkte vi liksom vara lite suna. Ska vi skaffa barn? Ska vi kanske ha ett litet barn med också? Men så kom vi fram till att nej, det är lite besvärligt. Vi hade stora barn. Mm. Men sen fick vi ändå en liten bonusbebis. Så vi har lite bonus. Som en bonus i bonusfamiljen. Ja, faktiskt. En liten överraskning kan man ju säga. Ja, grundsäga. verkligen. Det var två och ett halvt år sedan nu ja Min dotter hon är smal, ni, ni mm. såg henne borta hon är, är smal liksom. och hon var lika smal då hon tränade mycket. Och för två och ett halvt år sedan så jobbade hon extra på en snabbmatskedja Så hon tog mycket extra pass, hon jobbade helger, kvällar och dricka drickabackar, bar tunga grejer. Och sen så började hon knorra, jag har i magen, jag har så till i magen. Och jag sa nej, ja, det kan ju vara magkatarr för du jobbar så mycket och, du sover. och hon kunde inte sova, jag äh. så dåligt Sen en helg var vi hemma hos mina föräldrar, de är läkare båda två kan jag säga också Min mm. mamma är läkare och hennes man är läkare för det är också en bonusfamilj, mina föräldrar är ja, ja, också skillnad mm. Så sa nej, nu har jag sånt i magen Och de sa ja nej, det kan ju vara magkatarr, så hon fick en lossäcka de. Sen åkte vi hem och så senare på kvällen så sa Nej, nu har jag så ont i magen så det är bara krampade Det är bara krampade det är bara krampar Då ringde jag hem till min mamma Min mamma sa att det kan vara förstoppning oh, Och då är det ju farligt Så ta, åk till akuten om, du... Och det här var 11 på kvällen eller 12 på kvällen Vi åkte till akuten på Sankt Göran här i Stockholm Och där så konstaterade de ganska snart De tog blodprov Och såg att de var med barn Aha, kan man se det på blodprov bara? Ja, ja, det tror jag man. Ja. Tror jag, jag Martin har ju inga barn, vet inte det. nej <laughs> Men det stämmer, det ja. kan man. Ja, ja. precis. Och och då fick hon ju berätta för mig mamma är med barn, jaha och då så kom det dit en ung läkare ganska generad van och skulle mm. försöka känna lite på hennes mage ja, ah, jag vet ju inte, det kan vara en väldigt tidig så det kan ju vara tredje månaden och förstoppning ja, så, att då, så de var lite oroliga där så de skickade oss till Danderyds akut för det hade de eh, gyn ja. och så kom vi till Danderyds akuten, akuten där sa de det är inte mycket här utanpå men det är väldigt mycket där inne för det här är förloss Oj. Så att, eh, sen, jag gick helt paralyserad bredvid, hon rullades på britsen in i ett förlossningsrum. Och jag ringer hem till min man så säger, äh, kan du packa ner Sofias tandborste med mm. lite trosor, någon morgonrock? Hon ska föda barn. Oh, vilken chock! Äh, gud, alltså, vi åker hemifrån med en förstoppning. Och sen så är jag med, jag fick vara med på hela förlossningen. Hon höll, jag höll henne liksom i under armarna och hon hängde på mig födde barn, och jag bara, men gud, alltså det var ju helt det gick du in men... i någon slags, ändå, någon slags professionellt att nu gör vi så här och sen kom känslorna efteråt alltså det som var så fantastiskt, för på vägen dit så ringde jag upp min mamma, vi har en väldigt nära relation med mamma mm. och jag, och sa så här mamma, Sofia ska föda barn och man, nämen nej men gud, och sen skratt för vi vi just det är skrattanfall och min mamma älskar barn också ja. Och sen då när hon ringer till hela, hela släkten som hade träffats samma kväll som vi åkte in så var vi hemma på en familjemiddag liksom, och sa att nej, Sof Sofias födde barn liksom. det var ju helt sjukt. Och sen, nej det var så konstig upplevelse, jag tror att vi kom in på andra du tre timmar senare hade vi en full Ja, ja fantastiskt, vad ja. kroppen kan. Jo, att nu kunde gömma bebisen på det sättet. Ja, men jag sättet? förstår inte. Hon är ju, var ju helt platt, var bebisen låg. Mm. Hon ja, kan ligga bakåt, men hon stod ju liksom inte ut på ryggen och jag gick ju upp 19 kilo. Här, <laughs> ja, det och det där ska ju värftlig, säger de lite. Hur man, mm. Men det kan ju bli. Ja, tydligen inte. Nej, tydligen inte. <laughs> och att bebisen låg still då, så pass mycket, i ja, alla fall att det, man inte märker några... Det kan ju göra det. Rörelser, Sofia har så. varit med i några sådana här program och har varit med lite... Rest, jag har några tidningsintervjuer och sådär mm. också. Och då är det väldigt mycket det är väldigt många medelålders män- som tycker att det är skitsnack att man inte vet- Jaha. att man är gravid. Mm. Mm. Men sen har då, har det, är det lite kvinnor som kommenterar- som säger att mitt andra barn kände jag inte- att jag Nej. var gravid. Nej. Och man kan ha helt utan fosterrörelser- och inte känna mm. av dem. Så att, men det, där, det är många medelålders män som vet- hur det går ja. till egentligen. Ja, jag tänkte ju att- jag gick inte alls igenom den sån sak utan det som var chocker för mig var att, jag, att det blev tjejsarsnitt istället för en vanlig förlossning. Mm. Och sen mordde jag väldigt dåligt efteråt. Mm. Hur mordde din dotter efter det? Det som är så konstigt är att eh, det kom ju in en kurator till låtsdagen efter. Och hon berättade att det här händer, nu kommer jag nästan glömt bort det, men det händer ju varje månad i alla fall att det kommer in någon och föder barn. Mm. Som det inte är så om det. pass mm. ja. Och hon sa att det brukar vara lite traumatiskt. Men jag har hört här i korridoren att det är väldigt trevligt. Ja. Hela den här den Så det hade liksom pratats lite om att vi hade... Ja, att det, i det här rummet var det inte otrevligt. Det var, vi var väldigt glada. Liksom. Mm. Mm. Och jag menar, ni tog ju emot barnet med den glädjen som ett barn ja, kan ge. Ja, verkligen. Och, och inte tycka att... Någon har gjort något fel eller sådär. Nej. Det är just det positiva. Ja, verkligen. Jag kommer ihåg, jag tänkte just när vi skulle föda barn, men Sofia, vad blir hur ser barnet ut? Ja. Liksom. Ja, blir, och vad kommer det helt? Alltså, ja. det var ju så. Och sen också den här känslan, jag tyckte jag är själv fött barn, men nu stod man liksom och tog lilla barnet. Jag bara, men gud, han andas ju inte, det är så mycket andra känslor ja. när man föder barnet själv. Ja, ja. Men det, det var ju som det skulle, allt var ju som det skulle och det var ju fullgånget. Ja. De visste ju inte heller, de var ju lite beredda med neonatal för de kunde ju inte se vilken månad hon var i och sådär, men det var fullgånget. Mm. Mm. Och har du blivit lite extra mamma och inte bara mormor då? Nej, alltså grejen är så, här. jag tror så här. för Sofie, min dotter Sofia, hon har tagit på sig hela mammarollen mm. själv, mm. verkligen. Jag... Det har inte varit något sånt, utan för de har en egen våning i huset ja. också här så att det är väldigt praktiskt. Men däremot så är jag en väldigt bonusvuxen för Theo, ja. Så han tyr ju, eller han är ju väldigt. Trygg, han är, jag tror att han är en väldigt tryggt barn. Mm. För att vi kan ju i helgen åka med mig och Ulf till landet. Och att mm. det är ingen så Vad är mamma, vad är mamma, utan han är liksom. När vi går och lägger oss med honom, då är han lika. Jag menar, han accepterar oss väldigt mm. bra. Mm. Det där är också lite både på gott och ont. För vi var och tittade på ett annat hus här för ett tag sen Vi vill flytta närmare vattnet eller så vill vi kolla. Men då sa vår omgivning: liksom tänker för För att då skulle vi kanske, om Sofia inte kan flytta med, då utsätts ju Theo för samma typ av separation. Precis. Som om vi skulle separera som vuxna. Och då är han i en ganska känslig ålder nu, ja. vid två år. Det... Så vi får ju tänka på det också. Ja. Liksom. Det är så, vi... så på så sätt är man ju. En del i det där. Mm, ja. mm. Och din, din dotter har hela vårdnaden ja, kan man säga. Ja, hon har hela vårdnaden. Och blir Ulf då lite kanske manligt? Förebild kan han bli i alla fall, eller stora syskonen kan få lite den rollen. Ja, precis. Och även Sofia. Sofia bor ju mest här. Hon bor, hon bor faktiskt inte nu halvtid hos sin pappa eftersom att det blir bökigt. Ja, det. Mm. Med dagis och vagnar och mm, grejer som ska. Mm. Så hon bor ju hela tiden här. Mm. Så att det blir ju, de, ja, Ulf blir ju en manlig förebild för henne, ja. liksom man. Och, och hennes morfar också, men mm. han är ju, är ju mest här. Mm. Mm. Var det ett lätt val att flytta ihop och bilda bonusfamilj eller har det varit... En det har varit en eh, liten startsträcka faktiskt har det varit och det har inte bara varit lätt och det har ju också tagit ett tag innan man landar i hur man, hur man vill ha, hur man ska ha bonusfamiljen. Från början så var det mycket att man, eller att jag tänkte eller vi tänkte båda två att vi ska försöka få ihop det till en familj. Men för oss har inte det riktigt funkat på det sätt- utan vi är, liksom det, eller vi är ju en familj- men det är jag och mina barn- och det är min man och hans barn. Och så säger jag ju- bonusvuxen eller bonusmamma- de var ju ganska stora när vi mm. träffades- mm. så det är ju ingen som säger mamma till mig- eller mina barn säger inte pappa till Ulf- till min Nej, man det. utan de, det är ju Ulf. Och vi, mm. är, vi är liksom inte riktigt en mörsad familj. Mm. Även om vi äter ihop och vi lever ihop- och det, vi hjälper varandra- men vi är liksom två små familjer och en stor familj om man säger. Men just det, det här med att gå in och uppfostra någon så att säga eller sätta gränser och sådär. Det känns som ni har skött det lite mer med era egna barn och de biologiska. Ja vi är lite olika också Ulf och jag i mm. hur vi uppfostrar våra barn. Och det ger ju också lite konflikter i början Men jag gick in och försökte styra upp som med mina barn med hans barn. Men det blir ju ganska svårt. Mm. Du kom väl in där då, då var alla barnen i tonårs? Ja, eller våra pojkar var, vad tänker jag nu? då? De är 18, nej, de var ju 8-9 år. Mm. Så de var ju ändå. Skulle vara lite uppfostrigt kanske. Mm, men mm. det var, de är väldigt olika, mm. våra barn. De är väldigt mm. olika och jag släppte lite efter ett tag sådär. Mm. Nej men vi, så här ser ut, de är olika och det kan inte vara precis likadant för alla. Och det kanske så. hade blivit jobbigt att någon då hade fått ändra sig väldigt mycket eller att båda familjekulturerna hade behövt förändras väldigt mycket för att hitta någon slags blandning då. Ja, faktiskt. Och... Det hade blivit mycket tjat också, eller ibland kan det bli mycket tjat liksom, i en bonusfamilj, tänker jag. Mm, mm. Har det varit olika situationer då, om ni har haft dem på halvtid till exempel, lite varannan vecka, att ja. de har haft olika typer av familjer de andra veckorna också? Kanske på något ställe har de fått någon annan bonusförälder eller bonussyskon eller lite sådär. Det har de inte riktigt haft faktiskt än så länge. Nu börjar det kanske på andra sidan ja. också vara lite mm. sådär. Men nu är de ju stora men det, det, så har det inte varit utan det har varit mest här. Sen har vi också funderat mycket för att jag tyckte också från början att det var liksom en sorg att inte ha barnen hela tiden. Mm. Och då har ju vi också hittat ett sätt hur vi skulle lösa det där. En Aha. vecka, en vecka eller hur skulle vi göra? Skulle vi ha barnen samtidigt? eller skulle vi ha Ulfs barn i en vecka mina barn nästa vecka ja, eller hur? Alltså, vi hade mycket sådana funderingar också men sen kom vi fram till att det kan liksom vara de här farvälen kan vara lite jobbiga när man ska lämna mm. även om mina barns pappa bor väldigt nära så ja. de kan cykla på fem minuter härifrån, men då kom vi i alla fall fram till att vi har två veckor två veckor, mm. och vi har fortfarande det, fast barnen nu, yngsta barnen är 18, så ja, har vi ändå liksom delat vårdena, eller att de bor på båda ställena men vi har gjort så att vi har tagit två veckors perioder för att det har blivit färre färre hej då. Mm. Mm. Sen har jag också upplevt att det har varit varje gång inför ett föräldrabyte eller vad man ska mm. säga så är det några dagar där det har knå så det blir lite knorigt mm. i slutet. Det är lite knorigt när man kommer tillbaka. Mm och då för oss har det funkat bättre med längre perioder, ja, just det. helt enkelt ja. och då är det lättare för mig också, för jag vet ju att mina barn har jättebra sin pappa mm. men jag tycker det är jobbigt att säga hej då mm. Mm. och då kan man liksom har jag kunnat, ha det varit bra för oss att landa i det Tog det lite tid innan ni upptäckte vad det som du säger, knorret eller det som skaver lite att det berodde just på byterna eller man kan tänka att det berodde på något annat Ja, men det har ju varit lite om man har varit lite i konflikt och sådär med mm. varandra att det varit lite spänt och lite så kan det ju vara sånt som har knorrat för barnen också. Mm, men, mm. men jag tror att vi är ganska snart hittade liksom mm, ett, mm. en ganska bra form. Och det som är skönt också, det har ju funkat väldigt bra mellan mitt ex och min man. Mm. Så han kan ju liksom vara här ibland då han har käke här ibland ja. och så Vi, det har varit någon gång, jag har kunnat gå och lägga mig och sitter ur för mitt ex och kan sätta kvar liksom <skratt> mm. så, där. så det har funkat jättebra och det undrar jag vad de är pratar om också. då, om de pratar ja, om exakt. nej jag tror faktiskt inte det, jag tror att de pratar om andra <skratt> ja. grejer nej men det är väl härligt om ja, man faktiskt. inte liksom har något sånt här gammalt eh... ja, gammalt gråll mm, mm. Och som du sa då, när du väckte upp så var du med om en skilsmässa och det var ju lite ovanligare på, på den tiden, ja. om det var någon gång på 70-talet. Ska vi tänka eller? då, 65-75, det var 80, jag var mm. 15. Ja. Men min pappa reste mycket och jag hade så fullt upp med mitt eget liv tror ja. jag när jag var 15, så för mig, det var, ingen, det var, för mig var det ingen jobbigt för att det är separationer, måste jag säga. Och du borde kvar hos, hos mamma. till mamma ja, ja, på, heltid. Var, ja, på heltid. Ja. Och det var väl inte så vanligt då kanske heller att man hade bara var, nej jag vecka, tror jag ofta, jag, jag tänkte faktiskt det var nog ofta så att man bodde men det som också är ovanligt är att min mamma Kommer också från en separerad. Det var ju nog ovanligt. Ja, Min mormor ja, <laughs> har ja. också separerat. Så jag har en lång tradition av... Ja, just det. Och hon bor också hos sin mamma. Ja, precis. Så att Papporna har ja. varit lite frånvarande ja, exakt. Så vi några har några av generationerna. Här exakt. Då, ja. Och vi har lite matriarkat tror jag, i våra mm. familjer mm. faktiskt. Och det kanske kommer sig lite därav. <laughs> ja, just det. Och då är det ju din... –bonuspappa, din mammas man nu, men han kanske kom in senare i han livet. –Han kom in då. senare, ja. så han är liksom björn för mig. –Ja, just ja. ja. Så det... det det var senare då. Ja. –Men den här tiden på, på 80-talet är ju den ja. du berättar om ja. lite i, i boken ja –Och vad ska man säga, lite kortfattat, att du var dansare, ja. tränade ballett ja. på, på, operan på operan. och operan– –men gick över och blev lite mer showdansare ja. då, ja. ja. ja. Och då lärde du känna bland annat eh, Hasse Karlsson ja, i, i Norr ja. och Niklas Wahlgren. och, och inte kändes det. Men det var ju samma, samma, samma krets. Så jag började egentligen känna kompisar till Hasse för jag jobbar med närmare och närmare honom. Ja, det var det. några du... kompisar som följde varandra och gjorde ungefär samma saker. Mm. Och det var 85-någonting då? Då var du 20 och hade du Jaha, pluggat precis. klart och så ja. levde du det livet. Ja, då. exakt. Mm. Och grejen var att när jag, när jag dansade på operan då gick man, kunde man inte läsa på gymnasiet- utan efter nian var det operan på heltid. Jaha. Så att jag gjorde egentligen inte riktigt gymnasiet. Idag har jag läst journalister i skolan men då pluggade jag in ja, just komvux- att jag hade inte riktigt Jaha. då. Man tänker sig det som väldigt olika världar, operan och distrikta och ballett ja. och sen show- och underhållningsbranschen ja. så. Ja, fast det är ju lite likt ändå. Det är ju ett, en uttryck, det är dans och en uttrycksform liksom, mm, mm. även om de... Ja, kan vara olika publik. Mm. Mm. Den här boken har ju precis nyligen släppts ut. Ja. Så jag tänker att är det en bok som du har haft inom dig som ja. har legat och grott länge? Ja, ja det har den gjort. Vill du berätta lite var den började och hur den nu den har blivit den, den började ju. När Hasse dog 2002 så, så träffade jag hans föräldrar och gjorde djupintervjuer med dem efter Hasses död som jag... Jag läste på journalist och, och gjorde mitt examensarbete Så jag gjorde en radiodokumentär som examensarbete Så jag hade intervjuer som var två timmar med hans föräldrar Med hans bror Med P.O. Turén som också spelade i Noise och, Eller som gör det fortfarande Och med Stefan Vermelin, musikjournalist Jag Hade jag gjort en lång intervju med också om Noise Vad de betydde och sådär Sen har jag nog hållit på med den här boken Jag ska säga 22, 22, 22 är 15 år i alla fall ja. alltså, nånting och jag ju, kunde ju inte skriva jag visste jag har ju inte jag har jobbat hela tiden samtidigt mm, mm. Så egentligen är det just på slut, de sista två åren kanske det har tagit den formen det har nu. Mm, mm. Jag, har tagit, jag har jobbat 60 procent, jag har tagit lite mm. känslledet och sådär. Och skriver klart den. Mm. Och skulle du beskriva det som en roman med verklighetsbakgrund? Ja, jag skulle, man kan ju säga based on a true story. No, men det här är lite mer än based on a true story. För mm. vissa saker är ju liksom dokumentära. Mm. Eftersom de här djupintervjuerna. Och jag har också begärt ut lite polisiära handlingar och sånt mm, mm. som jag har som jag har med i boken. Så allting skulle kunna ha hänt. Det är, det är vissa repliker har du fått hitta på. Men de känner, känns som att de skulle kunna ha sagts. Ja, de skulle då. kunna ha sagts. Så jag har hört några som också känner Hasses föräldrar som säger. Jag, jag hör Hasses föräldrar mm, i din mm, dialog. Och det känns ju lite bra. Mm. Mm. Vilken ålder pratar vi om nu? När var du och Hasses var 21. Eller vi var båda två 21. Vi, vi var årsbarn. Mm. Så vi flyttar ju... Hemifrån tillsammans till en gemensam lägenhet. Och då blir det ju en ganska. Man, även om vi var ihop ganska kort tid två, tre år. Men så är det ju ändå en ganska viktig tid som ja. är alltså den, den där man flyttar hemifrån, blir vuxen, första lägenheten, mm. vi förlovar oss, mm. sen vuxen grejer. Mm. Fick du se en del då av de här mörka sidorna ja, med, med beroende? Jag fattade och... ju inte riktigt det då, faktiskt. Jag såg inte riktigt, jag såg ju bara att det blev problem och att han var konstig och sen så blev det väl... Mot slutet är att jag såg det. Men mm. min eh, mamma kunde ju se de där sakerna. Pansar i ögon ja, eller så. Mm. Eh, hade ni fortsatt kontakt även när ni slutade vara ett par? Ja, det ju hade vi. En period hade vi det. Jag ville liksom känna att vi var som nästan, att vi blev nästan som syskon på något sätt. Vi fick mm. någon sån här relation då vi... Jag tror att han, eller han tydde sig ganska mycket till mig- mm. och jag kände ju att- jag hade ju känt honom hela mina tonår- ja. för jag hade ju, sedan jag var 14- ni hörde dem, så jag, för honom- han var ju som en brorsa för mig också. Mm. Men sen mot slutet så tappade vi- ganska mycket kontakt mm. faktiskt- när han mm. gick in i ett tyngre- ja. drogberoende liksom. Då kunde vi springa på varandra på plattan. Om ja, ja. jag- om jag gick på lunch och då kunde jag fråga honom- vad gör du här på ja. plattan? Men då kontrar jag han med vad gör du här? För, <laughs> ja, jag är på väg på lunch. Ja, ja så han mm. jag kanske också är på väg någonstans. <laughs> <så> ja, kanske. <laughs> Hur gammal blev Hasse? 37. 37. Ja. Mm. Och känns boken lite som något slags avslut? För att jag menar, man kan ju sörja- även någon som man inte har haft så mycket kontakt det det med- som har betytt så mycket då. Det är det som är så konstigt, alltså att man kan göra det. Och jag har ju också varit i kontakt med många- –fans, för det finns ju sidor med fans, noise-fans. Mm. Och många kvinnor har ju upplevt det här jättekonstigt– när han mm. hopp, –att man mm. känner den här enorma sorgen. Och kanske även om man inte har känt honom. Jag har faktiskt, om jag får berätta om det också– –jag pratade med psykolog efter jag skrev ett litet reportage– –om vad det är som händer, varför känner man så här. Mm. Då berättade han att när man är 14, man får fan– –man blir från eller så när man är 14 år– när man är 14 år så har man ofta, man, man letar en identitet eller så. Och då kanske man blir djurgårdare, man blir noisare, man blir hon som älskar Hasse Karlsson mm. Och då fyller man liksom ett litet tomrum i sig själv. Det här, man blir inte bara, det är lite jobbigt med tonåring och då då fyller man det här hålet med någonting och man får en identitet. Sen så, sen växer man upp, man skaffar barn, man gör, eller, eller man skaffar ett jobb, man skaffar mm. en lägenhet. Man fyller det här tomrummet hela tiden. Man lägger på det här. Man tar aldrig tag i, i, hur, i det här hålet som man kanske Nej. har. Och då kan det hända att om till exempel Djurgården åker ur allsvenskan. Ja. Om en person som då täppte det här hålet när man var 14 år dör. Att då kan det hända någonting. Ja. Att liksom då dras den här pluggen ur och man kan... Må lite dåligt. Ja, och, och då kanske man till och med skäms för det. Man tycker ja, att, att var, varför ska en popstjärna få ja. mig att liksom ligga sömlös? Ja, men verkligen och ledsen? grina det här ja. helt patetiskt. Nu har jag inte träffat varandra på tio år. Nej, mm. Nej men det är ju som hela ungdomar, liksom ja, hela tonåren ja. för, äh, hela meningen med allt mm. och minst du, var det något av barnen som såg det här på tv? Och, det var min och, mamma som såg det på tv ringde dig och, och, Jag var hemma hos dem med Bromma och hon satt vid text-tv ja. Först var tanken så här ja det kunde ju bara gått på det här mm. sättet jag hade ju mm. sett hur det började liksom gå neråt ja. men sen bara så bara, ja. så bara ja. grät jag ja. Men kunde du då för dig själv känna att det, det är en normal reaktion. Det är inget skamligt att ja, men, bli ledsen för en, en person som ändå betyder mycket under några år. Men det var ju så svårt att få stöd i den där sorgen. Ja, för att ja. det var ju liksom min så, man som jag levde med då. Han kunde ju inte fatta det. Och det Nej. var ju så svårt. Vem ska jag prata med det här om? Mm. Mm. Det fanns ju liksom om någon närstående dör. Då, då kan man ju prata med anhörig om det. Här var ju någon som jag hade ingen... Det var, det var ju lite knepigt, liksom. ja, det ingen att surja ihop med. Nej, och, och de här så, noise fan och och sådär, det kanske nej, men inte det kändes, kändes riktigt, inte riktigt heller, heller. faktiskt nej, det, det är lite mer för dem som ja, bara Ja, ja jag vet kanske. inte riktigt, jag har träffat några av dem sen också. Och jag har också intervjuat en annan tjej, också mm. djupintervjuat faktiskt. För jag var aldrig med på noise-turnéer och sådär. Så, där. Nej. så att jag har också gjort djupintervjuer med ett av de riktiga... –hardcore-noise-fanen som jag åkte träffade då också. Det var också lite roligt att höra hur det var liksom på de här ja. festerna och det. Känner du att du till slut fick eh, sörja och att du känner att du har kunnat liksom, omfamna den sorgen? Och... Men jag tror att jag gjorde det ganska mycket faktiskt. Mm. Och jag tror att jag, var... jag kan ha varit lite jobbig för hans föräldrar och sådär, ja. tänker jag. Och hans brorsa, jag... jag ville älta mycket, jag undrade mycket och det är också det som boken är ju lite min egen liksom utredning vad fan hände, hur gick det så här mm, mm. Jag, så jag försöker liksom följa alla stegen som leder fram till mm, mm. slutet mm. och där man själv också har varit en del i det här, man har varit fan man har köpt, man har, man har pushat på musikindustrin att ja. mm. man har varit, jag har själv varit del i det liksom, på något sätt men du har inget som du ångrar från den nej, tiden. Nej. Liksom jag ångrar att jag inte tog upp kontakten med honom. För vi, jag skickade ett brev till honom mot slutet. Mm. För jag ville från början skriva hans memoarer. Ja, det. Skulle jag vilja göra. Mm. Och nästan så att det var därför jag började läsa till journalist. Ah. Och då skickade jag ett mail till honom. Eller ett brev skickade, men då skickar man inte mail. mejl. Då skickar man ett brev till hans föräldrar. För jag hade inte hans adress. Då. Nej. Och så vidare vidarebefrodde de det till hans. Sen ringde han upp mig på min då han hade i alla fall mobiltelefon. Ja. Ah. Och då var jag vid, skulle föda ja. mitt andra barn och då lät han ganska påverka. och mm. ringde en konstig tid fyra på morgonen tror jag. Ja. Så jag tänkte, nej men jag väntar, jag föder barn först och så kontaktar jag honom sen när jag är klar ja. med det här. Ja. Men sen så gick tiden och sen så ja. dog han. Och det ja. kan jag ångra liv. Fast det är ju ingen idé att ångra heller. Liksom det är, svårt. Det är Man... svårt att ångra och ja. det hade ju inte spelat roll egentligen. Men... Det hade jag velat gjort. Liksom. Mm, mm. Men då får man bara Prata tänka att, att livet en tog, tog en annan väg. Ja, och, exakt. Mm. Nu när du har skrivit en bok ja. som har kommit ut, du får du lite blodad tand då? Jag ser lite lappar här på väggarna och så. Ja, kan det vara så att det kommer någonting mer? Det, det kommer nog komma något mer, men jag har inga riktiga planer än så länge. Nej. Blir det i närheten av detta eller någonting helt annat? Det kan bli lite. Jag är ju lite intresserad av att ändå jobba på det här journalistiska sättet. Jag har ju varit i kontakt med mycket spännande berättelser liksom i, min, mm. i mitt jobb, mm. så att kanske att det blir något. Mm. Och har du kontakt med någon annan från den tiden, till exempel från era... Dans och show -grupper. Absolut, den tjejen som är med mycket i boken Som är hela tiden mitt Mitt bollplank, eller säga säger Katja mm. Hon åt jag lunch med senast igår ja, Så att mm. vi har fortfarande kontakt vill säga, Hon har läst och, och Nej det har hon inte gjort oh. Hon vet bara om, jag har sagt du är med mycket Och det kan vara pinsamheter men jag hänger ut mig själv Minst lika mycket som jag hänger ut dig Då säger hon det är lugnt ja, det är. Ja, vad härligt. Vi ja. hoppas att eh, ni som är nyfikna på mitten av 80-talet, som, som ju jag minns också, mm. jag var också tonåring då, letade upp tonårsdrömmar av mm. Pernilla Gillback. Ja. Och eh, om man vill eh, hitta dig på nätet till exempel, vad kan man göra det? Gillback.com mm. finns ja. Och där kanske man kan beställa boken också. Det kan ja. man göra. Mm. Ja, men då tackar vi för att du ville vara med och berätta både om din familj och din uppväxt. Ja. I här. Tack så mycket att jag fick Tack. vara med. Tack. Då tackar vi Panilla för den intervjun. Ja. Och så lovade jag i förra avsnittet att jag skulle berätta hur det gick till. Att vi äntligen fick till en intervju med Panilla. Ja, just det. Och det började ju med att jag skulle göra intervjun själv. För att du skulle iväg och intervjua någon annan. Mm. Av någon outgrundlig anledning. Nej, ja, Det var ju Sebastian Furrer i... Cassett. Han är houseproducent och har massa miljoner streams på Spotify. Precis, du hade ett Hallands Nyheter uppdrag uh -huh. mitt i våran semester slash honeymoon slash poddinspelningsvecka som vi hade där i Stockholm och du hade lämnat med mig med datorn uh -huh. och ett lösenord. Ja, det var bara det. att du hade lämnat mig med fel lösenord. Hade det gamla som skilde sig på några siffror. Mm. Ja. Och jag stod där och svettades och svettades och Pernilla var ju jättesöt och gullig och hade jättemycket tålamod och det var jättepinsamt tyckte jag. Och så fick jag ringa upp dig och du var ju jättestressad för du hittade inte rätt tunnelbana och sådär. Nej, jag skulle ju från tunnelbanan och sen ta en buss och så och gick fel och kom för sent och så. Mm. Du så gick var in i vad jag kallar för smurfmod mode. <laughs> när du är som en liten seriefigur och ganska otrevlig mm. och så skulle jag prata med dig där och så fick jag då försöka låta lugn och ja, sansad ja. för att jag hade ju Pernilla och jag... egentligen ville jag bara skrika och döda dig. men Det skumma är också med minnet där att man kan ju komma ihåg någonting med fingrarna så när jag själv loggar in då slår jag ju ett lösenord automatiskt på något sätt mm. för jag gör ju det flera gånger varje dag. Men det var som sagt fel lösenord och vi kunde inte göra intervjun då. Men sen någon dag senare så åkte vi hem till Panilla istället. Ja just det, så det var ju snällt att hon ställde upp och uh, dumt av mig att jag mm. inte kollade upp. Det är som några. vi tjejer, vi håller ihop när våra män är dumma. <laughs> ja. Men då går vi väl vidare och vi ska väl prata om veckans barnkonvention som vi har gjort varje avsnitt nu hela 2019. Mm. Vi försöker ju gå igenom uh, konventionens olika artiklar som det kallas vecka för vecka. Förra veckan så pratade vi lite om vilka olika regler som finns för de som bestämmer i staterna som har valt att följa barnkonventionen. Bland annat det här med att man ska rapportera in vilka åtgärder som man har genomfört i sitt land. Då. Mm. De första artiklarna som vi har gått igenom har ju handlat om barnens rättigheter och vad... Man får och inte får göra mot mm. barn, höll jag på att säga. Ja, men nu har vi kommit fram till en hel drös med artiklar som handlar om hur barnkonventionen ska efterlevas när man väl har bestämt sig för att ja, vi tycker att barnkonventionen är bra. Vi vill ha det så i vårt land. Ja, just det. Och då blir det ju svårare för oss att prata kring just den artikeln. Det blir även svårare för oss att förstå själva artikeln för det är ju sånt här bananspråk som bara vissa människor förstår så du. Bananspråk. Ja, bananspråk. Det är så böjt liksom. kan man det. är gult och böjt ja. och inkapslat i skal. Alltså svårt. Ja, jag tänkte inte ge något exempel denna veckan. Men artikel 45 handlar ju om hur man då på ett effektivt sätt ska kunna genomföra barnkonventionen. Och då kan man bland annat få in olika expertråd och rapporter och man kan ge tekniskt bistånd genomföra särskilda studier och även ge förslag eller rekommendationer till FNs generalförsamling. Och det står på ett lite krångligt sätt i artikel 45. Det är fantastiskt att du kunde läsa det. Det är som en superkraft du har. Mannen som kan läsa konstiga artiklar. <går> I alla fall förkorta ner dem så att det blir bara ett par meningar. Ja, du är mm. fantastisk. Nästa vecka så har vi tänkt att vi ska diskutera ett brännande hett ämne för alla bonusfamiljer. Och alla familjer. Mm, nämligen ekonomi. Oh, så här i halloween tiden ja. så är det ju nästan läskigt. Och det blir ju lite som en uppföljning på det som vi redan har skrivit i bonusfamiljernas diskussionsgrupp på Facebook. Där får ni ju gärna gå in och bli medlemmar och lämna fler synpunkter, så kan vi ju ta upp det då i nästa avsnitt. Mm, ekonomi är ju som du säger en brännande fråga och när man då ska blanda ihop familjer som kanske någon har barn, någon har inte barn, vem ska betala vad, hur mycket ska man bidra med, etc, etcetera, etcetera. Det finns en hel del att prata om där. Mm, och även då hur man rent praktiskt ska göra för att det ska vara smidigt om man då väljer att inte dela allting lika. Alltså är det okej okay att en människa i en relation köper en symbol för över 3000 spänn? Och är det okej okay för en kvinna att ha mer än 10 par skor som ser nästan likadana ut? 10 par skor, det är väl liksom ett minimum i varje färg? Ja, och jag som har köpt mina symboler för runt 2000 kronor trots att de är värda kanske 5000 styck, jag har gjort väldigt bra affärer. Så du nästan sparade 3 ja, 3000 där menar du? Det är ju fantastiskt. <laughs> ja, det blir nästa vecka. Hör gärna av er till oss via Instagram, bonuspappan.plusmaman eller mejl, bonuspappan.plusmamman-gmail.com mm, och vill ni följa mig så kan ni följa mig på plusmaman Vill ni följa Martin så kan ni följa honom på Hemjas, men det finns ju ingen idé att göra det för han <laughs> lägger aldrig ut någonting. Jag är lite slö på, på Insta just nu, men det kanske kommer en bild då och då. Mm, en sån här konstig bild på någon godis som är formad som en penis eller någonting. <laughs> Va? Har jag lagt ut det? Ja, för typ fem år sedan. Jag har skrallat tillbaka för att tänkte, vad är det Martin lägger ut egentligen? För du gör ju aldrig det. Så hittade jag en bild på en godis som såg ut som en penis. Oj vad spännande, det har jag själv förträngt. Så det ska jag gå och vidare. någon tankkräm som heter Kukident. Ja, så Martin har vissa sidor som man egentligen inte borde lägga ut på Instagram. Så gå in där och ansök om att få vara hans följare. Så får ni se massa skumma bilder från hans skumma förflutna. Det finns även en hostmedicin tror jag, från Indien som heter Kuka. Den vill man ju inte ha i munnen kanske, men den kan ju fungera. Jag tror att det, det är bäst att vi slutar det här avsnittet nu, Martin. Okej okay, då. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men när man åker iväg på en weekend så här så är det väldigt härligt. Hej då! Nu tänkte jag sticka lite. Är det okej okay för dig? Ännu mer. Ja men Jag har massa beställningar. Ja, du har väldigt färgglada garner. Ja, jag älskar varje vanter som mitt eget barn. Det känns som att jag skickar iväg en liten bit av mig varje gång jag skickar iväg på vanterna.